Bueno, como comentábamos fai un momentinho, eh, falando da neve e todo, hmm. vámonos ir a un sitio alto, sí como é a Fonsagrada. Vale. E vámonos ir ali pretinho a onde está a gasolineira. Vale. E vamos a falar con Illán Fernández, que eh, é un dos que leva, pois pues, é un dos responsables do bar o atallo. Ah. Moi boas tardes, muy bien, muy bien. Iyan. Hola, buenas tardes. Que tal? Que tal? Oi, a ver, hai neve ou non hai neve? Hai neve, hai neve, hai bastante neve. Sí, Entonces pues. podemos ir eskiar. Pois pues casi, casi, casi, casi. Bueno, aí salimos diante do eh, diante do teu bar, por exemplo, xa esquiamos aí pola carreira abaixo, non? Sin, sin problema ningún. O bueno, senón un ni... pouco máis abaixo antes de chegar ao padrón, non? Non, isto estea un pouco antes. Si. Sí. Sí. Bueno, pois pues, moitas grazas por atendernos ian. Eh, bueno, pues, en pago de esquiar o que hai o que eh, había que recomendar é eh, entrar nese en bar que seguro sí, que tes, seguro que o tes ben acondicionado e eh, quentiño para que xente... comer unha pizza e eh, todo. Oh, ah, si. Sí. Si, sí, sí, non é bar solo. No, é bar de pizzería. Si, ah, amigo. O sea que é eh, dende cando eh, se convertiu iso en pizzería. Pois pues máis ou menos desde mediados de abril do ano pasado. Mm -hmm. O que pasa é que, <coughs> bueno, antes era un marte que niño. Sí. Eh? Imagínate de sí, bueno. 20 anos. Sí, bueno. Eu coñecino, eu coñezco. Ajá. Eh, nada. Entonces, Tiño tomado boas Coca-Colas aí, porque eu non bebo cervezas, non Coca-Cola. <risas> entón, en entón... Iba a o coche e despois a lavar a Coca-Cola. O, o baro a que ademais de ter unha chimenea, que según parece... Sí, espectacular. Pois pues, tamén sirve, está especializado en, en pizzas eh, eh, para xente nova e eh, eh, tamén por maiores. Exactamente, para todos os públicos. Para todos os públicos. Sí, entón, sí. a xente nova, os novos eh, son os máximos mm, clientes teus. Ah, hai de todo, hai de todo, xente nova, xente algo máis maior sí. todo, en general todo si, si, si e como foi eso de dicir vamos, bueno, vou montar unha pizzería aquí na fón sagrada que ben sabes como a xente temos medo o desconhecido exactamente, pois nada eu decidí, estuve traballando un ano en Suiza nunha, sí. nun restaurante italiano uh -huh. e ao cabo dun ano cois pues planteouse esa idea de por que non aquí en Fonsagrada que non uh -huh. había nada de, de este tipo. Uh -huh. Porque non non montar algo aquí a probar. Claro, uh -huh. porque montar un churrasco xá non é novo. Aquí en Fonsagrada, no, tema carne, tema braça, dixo, sí. non é novo, non? No, Iso aí... E eh... eh, eh, que tal, eh, que tal de, de experiencia, despois de, de, de, desde tan pouco tempo que le vas aí? Pois pues moi ben, é nuevo... es que a xente respondeu bastante ben, está contenta, a verdade eh... é que moi ben, moi ben. Ademba, é que lle dan certa vivencia a Fonsagrada, digo, a xente que vai por exemplo, Pois elí, o que pasa por elí, mira, vamos comer unha pizza, que hoxe tiño gana de unha pizza. Eh, eh, eh, hai moitas variedades, moita variedade de pizza. Podes pois elixir? temos entre 12 e 15 diferentes. Sí. 12 e 15, claro. Pero me parece que está traballando con un ou queren tentar algo de cubutelo, algo de, de, de embutido deste, non? Si, sí, exactamente. Ora, bueno, que fai pouquinho foi a feira do butelo é todo sí. eso. Uh -huh. Pois, por que non, decidimos por que non probar, Sí. Ajá, ajá. Eh, bueno, foi foi xalindo, foi xalindo. Moi sí, ben, moi ben. ¿no? Bueno, o que o que o que propoñerte sí é que non que que te quedes tan só Coa co, co co, co, co pizza, dálle vento tamén á empanada, que a empanada tamén ten que ser Un, sí, un, sí, sí, sí. un produto que, sí. que tamén funciona, non? Sí, típico, típico. Sí, sí. Ademais, se si empanada tiña que funcionar, porque como eu checan por unha tarde oi, vamos merendar empanada. No, no, sí. pero es que quero decir, dar alternativa, tampouco é sí, cuestión de, de claro. porque a, a empanada pois pues, é un, un bocado máis de, de pizza, non? Si, sí, si, sí, si. Sí. É unha pizza tapada. Exactamente. Exactamente. <ríe> bueno, bueno, uh -huh. pero que quero decir que en, en Fousarada pois pues, tamén tería boa saída, non? Aí sí, que sí, sí. falan na, nas redes sociais dicen que en Oraboa tremendas pizzas as sí, do atallo. Si. Sí. Si, riquísimas. Si. Sí. Sí, a xente, a verdade, é que respondeu bastante ben. Ahora, bueno, desde en enero metémonos a unha reforma, como xe dixen, porque era un local pequeno. Sí, sí. E ampliouse, puxouse todo novo, é, ora hai má sitio para que vean a xente sí, sí. probalas aquí, uh -huh. porque antes, a verdade, é que non había moito sitio, uh -huh. máis que nada era para repartirlas a casa, sí. uh -huh. polo sitio. Uh -huh, e eh, o sea, bueno, haurá xente para aquí encima estes días que neva uh -huh. está ese calentinho aquí que chimenea eh, claro, moi sí. ben, moi ben, a verdade que moi ben porque veixo que tamén te és unha terraza unha terraza pero é unensa si, sí, iso sí, sí. está pola parte de atrás non? pola parte de atrás do bar, exactamente pola parte de atrás en verán montase unha carpa e sobre... ademais, desde aí pódese ver a pueblo de Burón que me parece que tú eres oriundo de aí, si, sí, exactamente eh, é eh, e eh, todo, es, en fin, vexe sí, onde está a antena de televisión, non? Sí, señor. <risa> polo, pol outro lado vemos os Ancares eh, eh, eh, bueno, sí, bueno, sí. e a Galicia nun sitio espectacular. Si, sí, verdade é que as vistas aquí son, son bastante son espectaculares. Sí. E, e bueno, tamén este a parte como estuvo en Suíza, estuvo no cantón alemán, pois estuvo traballando nun hotel que o hotel, pois, de, de, boa, a súa especialidade era a cociña italiana, e entre non podía faltar a pizza. E aí foi onde perdeu. Pero que sigue estudiando alemán. Así que se xe digo gut ta", Guten Tag. <risas> saberás me contestar. Guten Tag, Guten Tag. Guten Tag, gut. Ta", gut ta". <risas> ta". eh, entón podemos dicir que as pizzas gut, gut. Eh, eh, Alice gut, Alice gut. Alice gut. <risas> eh, <risas> eh, se teño fame, claro, diré Eh, Sufrir asen sí, tamén. tamén moita fame, non? Exactamente, exactamente. Ben. Pois, pois a verdade é que Hombre, isto falta a Fonsagrada facía lle Eu penso tamén. que lle facía boa falta Pero como eu che comenté en a micro Pechado xa quando eh, contestei contigo O malo é o do hotel Non sabe o dano que está facendo a Fonsagrada Ese hotel que está caindo agora Si sí, que é verdade Si sí, que é verdad porque Bueno, ademais coincide a unhos cantos metros sí, bueno, estamos, 100 metros ¿no? pouco máis ou menos sí. eh, a verdade é que unha pena unha pena porque sí. eh, iso está abandonado, está caindo fai un mes ou por aí ve un, un temporal de vento grande e eh, arrancou un ventanal ventanas claro. bueno. en fin, destrozos desos sí. Bueno, sí. Fa, volvemos ao teu sí. a ver, que, qual é a pizza que máis te demanda últimamente pois a do atallo É unha das que máis sale. O nome propio do, do bar, non? Exactamente. Si, sí, si. Sí. Que, bueno, leva tomate, leva mozarela, leva chorizón, leva pimento, uh -huh. leva bacon, salsa picante e salsa de alho. Si. Sí. Uh -huh. É unha das que máis sale. A, a que tens que inventar ou polo menos crear é aquela que se faga con, con queixo do cebreiro, non? un pouquinho máis de cara ao verán, como eh. passa o Caminho de Santiago aquí por uh -huh. delante da nosa porta, pois pues, claro. sí que incrementaremos un pouco a carta de píxas, se meteremos ingredientes novos e máis típicos Eu digo che ese do, do queixo do Cebreiro porque temos aquí Armando pode che dar o, o, o contacto contacto de exactamente esa do, persoa que, sí, que un, grande, un grande ah, ah. Un, mm -hmm. un grande creador, bueno, a máis eh, eh, bueno, fai muitísima propaganda do, do queixo do Cebreiro, pero ademais é un grande mm, produtor, non? Si, sí, si, sí, é un produtores, además, xa sabes que o queixo de Ebreu agora está eh, se utilizando moito na cociña galega. Sí, sí, sí. Bueno, pois pues eso, os galegos xe, temos eu que... Eu podo xa dar o contacto. No, pues ten xa que dar, ten xa que le dar, dar además. Sí, sí, sí, no, eu mando xa po, por... Por WhatsApp, no instante, ademais, os galegos temos que presumir do noso. Hombre, hai que tirar pola terra. ese queixo, pois, é unha... Una delicia. Sí, eh, a verdade. que si. Nada, eu se si, eh, cando en Semana Santa que penso ir, pois, irei e un, un anaquiño de Pisa. Hombre, aquí eh, aquí eh, que faga a prova co braso de, de febreiro. Eso es, exactamente. Es que... Entonces xa, xa falamos. Aí es que faga a prova co que queixo de treiz, entonces si vas a litas, tres que traer a prova tamén, porque Homme traeremos, a prova. Aí que trairemos, trairemos Ay, aunque sea, aunque já envasado <risas> o vacío, non antes. Eso como se como se pero algo habrá que mandar. Ame! Ian, pois nos... Para non ser un grande placer ponerte aquí, eh, a ver, non queremos ingerir para nada na, na tua, no teu traballo, non? Estas nosas cousas que dicimos son precisamente por, por comentar, non? Non, sí, sí, non tens sí, sí. por que facer a empanada, nin tampouco facer a pizza de co coqueixo cebrero. Mm. Pero no, que bueno, si sí, é certo pero... é que non xe gusta nos falar donoso e entonces unha das dúas co destas cousas que temos, pois eso, pois eh, non sei, aproveitar para, para poder facer. E, e, e además, como e, e, temos, esto temos pois temos que presumir de terriña que temos unha terriña moi boa. Aí sí, sí, está, sí. Está, sí. que tú está. fora como eu tamén estuve, eh, sabemos apreciarla moi ben. Sí, e seguimos. Sí, sí. E seguimos fora aínda, <risas> sí. pero bueno, non sei, non sei aquí Eh, sentímonos como na casa, porque somos os galegos do Mediterráneo. Exactamente. Con sí, un chisquiño de, de velocidades chegamos aí casi en 12 eh, ou 15 horas, non? Sí, sí, Exactamente. O ás veces antes. Pero a veces a veces podemos chegar antes, en hora e media estamos aí. A min dixerome que Afón é unha república independiente, pero mm, por, por as redes eh, sociais actuales xa eh, ten acceso todo ao mundo. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Entón, queres dicirse que o bar do atallo podes chamar para pedirlle unha pintra, non? Sin problema ningun. Entón, sí, sí. e, e tamén as envías? Exactamente, repartimos as casa. tamén as. as casas. casas podes vir recollelas aquí ou uh -huh. comelas aquí? Sí, sí, bueno, bueno. Pues, a, a, eh, por que non lle, por que no facilitas aos nosos clientes unha páxina ou un ou un, un teléfono para, por si queren chamar e falar co Ian? Sí, pois saber o correo De momento ainda non temos Temos unha página en Facebook sí. que Se chama Baro Atallo ben. E despois o teléfono de contacto é o 982 uh -huh. 35 3500 sí. Sí, 92. Moi ben. 982350092. Que apunten que a mellor poden, poden ter unha pizza galega, E eh, ademais da Fonsagrada, ese sí. ese país que din algús que é república independente. Que é <risas> <La> República independente. <risas> bueno. Ademais, como dixemos antes, está nun sitio prebelexeado. Sí, Moi verdad, que, sí. sí, sí. que teis no, falta no, de gasolina. También. Te a gasolinheira ali pretio, sí, o dado sí, mesmo. Justo, justo alá, cousa? Eh, ti que recomendas acompañar para, para beber a a, a... coa pizza? Home, pois pues, verá que recomendar un bon viño galego, un Mencía. Aí está. Ah, amigo. Santa Ribeira saca O, o sea que no barba a batalla tamén se pode elixir bebida de calidade. Si. Sí. Sí, por sí, supuesto, sí, por supuesto, porque quen me atendeu foi teu pai. Aha. E, e eu xa, bueno, xa, como xa o conhecía E teñen bastante vos bombiño viño, eh? De Ribeira sí. sí. E aí teño visto, de mención, visto botellas de mencía Moi ben, moi sí, ben que é verdad, sí. Bueno, pois, felicitacións e eh, Que sigas tendo moitísimos éxitos E, eh, bueno, pois, volvo -vo a repetir Que non queremos ingerir para nada no, Neste eh, noso comentario, eh? Exactamente Pois pues moi ben, moitas gracias a vos eh, O dito, cando vos acerquedes por aquí A saudarte. Viño sí a unha visitiña. Sí, pois pues, sí, a saudarte persoalmente. Eso é excitante, es, es, es, es, sí, Perfecto. Aperta Veñaos, veña, eh, aperta. Un aperta grande. Deñávos. Veña, graciaña. E non pase de frío. Eh. Eso. Hai que abrigarse estes días. Sí. Hasta logo. Todo hasta lindo, logo que vaya ben. te vas déxame unha prenda tua a tua navada para picar a verdura Anque me vou non me vou me vou non te olvido anque me marcho de corpo que dame aquí o sentido ai la la la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 dos olliños de placer, se nacemos un pro outro que ya vemos de facer Vamos a rael o pan, vamos a rael o pan, te levarás unha rosa e un carabén a mar. Te levarás unha rosa e un carabén un castaño moi alto no troncote en mil enredos tan poucos enamorados poden ter os ollos quedo Estaba por despedir na pela dunha mazán non cantemos hoxe todo deixemos para a mañan. non cantemos hoxe todo deixemos para a mañan. Pois, eh, xulio mañá temos unha presentación si, si, sí, sí, aquí o presentador xa sabemos que é bueno, os presentadores non é un solamente Falariduri o bueno. eh, presentador aquí é eh, eh, o veciño de, de Toño Núñez Correxete-me xa dúas veces Porque eu confundeme Tanto Navia de Suarna como Fonsarada, Fonsarada teñen Fonsarada. personaxes ilustres E entón pues, <risas> confundeme con o nome Pois Navia A total hai 22 kilómetros De distancia un do outro E mm. a mesma estrada que está como desfeita Que cando pasan os porcos Queixanse de... <risas> Bueno, últimamente xa non nos deixan soltos, non? Si, sí, non, por, por eso Bueno, pois pues falamos do libro Poemas de amor en outono sí. do, mm, do autor amigo Toño Núñez sí. Que é profesor, como dix ti eh, Que en realidade, pois virá a a esa das xoito do Serán sí. Ali en asociación Rosalía de Castro de Cornellán Na no, mm, rúa Federico Soler número 71 Eh, bueno, pois, ainda que coincido con o acto que se vai a celebrar precisamente na vida, eh, vida de, de Cornella, pois posiblemente bueno, espero, esperamos que sí que teña bastante audiencia ou polo menos que tenga, te, teña influencias necesaria como para que a xente se interese por este libriño que, que, que, bueno, que é un libro de poemas moi interesante o, o seu prologuista que... Armando requeixo de Requeixo, pois pues, xa fai unha boa... A... Sí. Loanza de este autor eh, Que, que además é novo ¿no? Toño non no debe ser moi maior Non, Non Toño, Toño eh, Naceu no ano 1959 É eh, pues... novo E pues. eh, como, como di Armando Requeixo Dice Toño Leva a luz toda de Vila Meixide Nos ollos El xa ten escrito varias cousas, non? Sí. Es que Navia Nai, escribiu, uh, sí. Navia 1 e 2, sí. eh, Lugo, radiografía, sí. chove e eh, este último é o poema de amor en outono que non é tan, non é moi reciente o non é precisamente de de Do, de, de, de, de de hai 4 días. Non é, xa, xa ten un ano. Este é unha segunda edición sí. porque a primeira edición fíxose no ano 2005. Sí. E entonces ten unha segunda edición, hm sí. mm, quizás máis aumentada porque ora sí. leva o, o CD, non? Si, sí, leva, eh, si, sí, leva CD e incluso. un CD para, sí. para poder escoitar esas declamacións que sí. seguro que estarán aquí, pero Si. El sí. tamén é moi aficionada á música, non? El a dous, sí. dous coros, non? Dous coros, si. Sí. En... Eh gústalle ca... eh, cantar, non? Da, da. A dous coros, sí. Bueno, pois xa falaremos con el directamente que seguro que nos explicará cousas da súa crea actividade poética e eh, eh, tamén non sómente poética, sino tamén creo que tamén ten uh, actividade mm, narrativa, non? Si, sí, narrativa, si. Sí. Porque nese libro de Navia, é sí. eh, un libro de mm, Si, sí, bueno, fala de Navia e en concreto tamén hai uh, entremezclado, pois pues van vai algunha poesía tamén, pero es, é que explica todos os detalles, é un libro moi ben feito porque explica eh, todos os detalles das aldeas e todo. Porque claro, el hito do sabemos o que son os toxos, os que son as silvas, eh, a uz, e eh, todo isto, o, o que é un nabado onde hai os nabos, en fin, a ferraña, todo todo. E el explica todo eso. Por iso dicía Armando Requeixo que que vamos, el de Bavilla meixide nos ollos no ser en todo. Bueno, pois pues, ahora xa nos queda moi pouquiños minutos para poder rematar os tenes do programa que temos que aproveitar o, a música que nos vai a colocar precisamente Fernando e dicirlle aos nosos ouintes pois pues, que a vindeira semana estaremos o... aí outra vez. Outra vez aquí. Eh, moitas graciñas Antonio por a túa participación de hoxe. Gracias a todos por soportarnos aquí. No, no se si non hai nada que soportar, ya sabes no, no, que no, no, para nós. Pois pues, nada. Vamos a despedirnos así deste xeito queridos Gracias a Fernando Queridos xeitos, hasta a vindera semana E gracias Antonio E eu, amigas e amigos Digo vos o mismo de sempre Que anoite seixo vos o descanso E arrúa a vosa liberdade Deico xoves <risa>